eta ura eta esia eta beraz bitartean guzaituko dugu gure bizia egiten. Bueno, normalean hemendik gaurtik aurrera eh, pagatu paratu barko dugu isuna. Orduan eh, ba bueno, isuna apagatzeko jadanik elkartasuna eh ba, deialdi hortatik jaso dugu dirua. Beraz, bueno, eskertu eh, zinez, eh, jasotzen ari garen laguntza eta elkartasuna guztia, harrigarria da, leku guztietatik, Euskal Herri guztitik, e, bai mesu bitartez, bai diru bitartez, bai hori bai, bai, e, pasaraziz, e, gure arazoa jakin araziz inguruan. beraz hori e, zinez arazoa erresago edo eramaten e, laguntzen du, bihotzean e, plazer egiten du. Azteko hori, hori eskertu. Guraso gutxik ira, baina badakiguez gaudela bakarrik. Eta beraz hori, ba, bueno, momentuz, e, ikusten dugu ez dela denak segitzen duela bere tokian eta ba hori, momentuz ez dugu deus e, aurre ikusi ikusiko dugu aste honetan e, ba, ditugun e, barne aferak edo e, zer duten eta horren arabera aurre ikusten dugu berba e, zerbait egita hurrengo asteburuan baina ez, ez dugu finkatua momentuz e, ala, ea eaz duen horrek aste honetan eta e, gero ikusiko Ea ez digun uh, kentzen uh, du barrekoa, gero kentzen badigu uh, argia eta hori dena, uh, pentsatzen dut joanen garela zuzenan bere gana, erraitera ezin uh, ezko dela, gurasoak ez dugula hori honartzen, uh, onaino iritsi garela, uh, eta ala zentailakin da gainera ala ere berak erraiten duela, e, berak irabazi duela, beraz epaileak erran duela Joan barginela, bestela isuna Patatu Berginola, ados, baina epailak inundik ere zeztu erran bersela moztu ura, argia eta esia. Hori iniziatiba, bere iniziatiba pertsonal bat da edo berea eta dibarbiendiare andrearena eta autetxi guztiena, zenta ezbait autet deus erraiten erran nahi du, bados direla erabaki horrekin. Beraz hori uzteut garrantzitsu adera 2019a, eh, Pulu Jauna ez hizkutatza iraiki judizial baten gibleean, bere erabakia da, hau egitea aurrei, zentaia ez da gurasoi da, aurrei zuzenean. Emen egitzen zarete, ez, ez, ez du ez duela azan erringo eta ez dago besta gira, ari gira, aztertzen besta eta bide batzuk, baina e, oso zaila da, da e, atxematea, e, deia urte batez atxemanez duguna, E, ari gira sekatzen, ez bere laguntzari esker, zenta berakargek errandu ez zuela lagunduko ez bazen prefabrikatua beste leku batera eramateko, bera berari esker ez, baina ari gira sekatzen beste zerbait e, denbora behar dugu. Orduan, galetzen diogu denbora pixka bat e, ba, hemen egoteko bitartean, uste e, ulergarria dela. Gainera e, beste gauza bat, ari da erraiten obrak e, bukatzeko berdula duela gure terrenoa, hori gezurra da. Hori hainbat langilek guri errandigute, terreno hau ez dela behar obrak bukatzeko. Ordan Hortan ere, gezurretan ari da. E, gero ari da eskola publikoko gurasoei erraiten, e, beranta hartzen badute obrek guregatik gatik, ikastolaren gatik izanen dela. Ari da zurrumor hori pasara zen gurasoen artean, giro sortzeko bi eskolen artean, eta justifikatzeko e, berantaren bat baldin bada, e, bere aitzakiona badu e, ikastolarekin, baina hori dena gezurra da.